«Отже», – знову вихопився Райджер, – «Вільєрс назвав злочинця?» Не назвав. Може, і називав, але нерозбірливо. Проте одне слово прозвучало виразно – «однокурсник». Таліяферовіць стібнув у внутрішній кишені свій сканер і простяг його мандалу. «Коли маєте бажання проявити плівку з мого сканера, то будь ласка», – спокійно запропонував він. «Переконаєтесь, що доповіді Вільєрса там нема». Каунас поспішив зробити те саме. Райджер, насупившись, приєднався до них. Мандал узяв всі три сканери і сухо промовив. «Очевидно, той з вас, хто скоїв це, уже подбав про частину плівки з доповіддю. Проте...» Тальєферо підняв брови. «Можете обшукати мене особисто і мій номер». Але тут озвався Райджер, з якого не сходив насуплений вигляд. «Постривайте хвилиночку!» «Одну достобіса хвилиночку. Чого це ви взяли на себе роль поліції?» «А вам дуже треба поліції?» Мандал пильно поглянув на нього. «Вам хочеться скандалу і звинувачення у вбивстві? Ви хочете зганьбити симпозіум і кинути астрономію та астрономію на святкову поживу всій пресі системи? Смерть Вільєрса цілком могла бути непередбаченою випадковістю. Він справді мав хворе серце». Той з вас, хто приходив, так само міг діяти під впливом моменту. Тобто злочин може бути і неумисним. Якщо винний віддасть негатив, то багатьох неприємностей можна уникнути. Навіть злочинцеві? – здивувався Тальяферо. Мандел знизав плечима. Деякі неприємності будуть. Безкарності я не обіцяю. Але й у найгіршому разі це не буде все ж публічна ганьба і довічне ув'язнення, Можливі при втручанні поліції. запанувала тиша. Це стосується одного з вас трьох, нагадав мандел. Знову мовчанка. Мандел вів далі. Гадаю, що можу пояснити хід думок винуватця. Доповідь знищено. Тільки ми четверо знаємо про передачу маси, і тільки я один залишаюся живим свідком експерименту. До того ж, ви знаєте про нього тільки зі слів Вільєрса, які могли бути й маючнею божевільного. Отже, коли Вільєрс помер, а доповідь знищена, буде легко повірити у версію доктора Райджера, що, мовляв, ніякої передачі маси не було і бути не може. Мене рік чи два, і наш злочинець, маючи на руках матеріали Вільєрса, почне мало-помало використовувати їх. Ставити досліди, публікувати обережні статті, Зрештою, його визнають законним, безперечним винахідником з усіма належними йому і славою, і грошима. Навіть його однокурсники нічого б не запідозрили. Щонайбільше вони гадатимуть, що давно минула справа з Вільєрсом наштовхнула його на початок дослідницької роботи в цій галузі. Та й тільки. Мандел поволі обвів пронизливим поглядом обличчя присутніх. Але тепер нічого не вийде. Кожен із вас, хто виткнеться з передачею маси, викрає себе як злочинець. Я бачив демонстрацію і можу засвідчити реальність методу. Нарешті я знаю, що один з вас має копію доповіді Вільєрса. Вам її використати вже не вдасться. Тому ще раз пропоную віддати її. Знову ніякої відповіді. Мандал рушив до дверей, але на півдорозі затримався. «Буду вельми зобов'язаний, якщо ви тут дочекаєтеся мого приходу. Я не баритимусь. Сподіваюся, що винуватець використає цю паузу і добре зважить. Коли він боїться, що зізнання позбавить його роботи в астрономії, то нехай затямить. Зустріч з поліцією позбавить його свободи і, крім того, коштуватиме психічного зондування». Він зважував у руці три сканери, на його похмурому обличчі проступали сліди безсонної ночі «Я тільки проявлю ось ці плівки» Кауна спробував усміхнутися «А що, як ми захочемо відлучитися під час вашої відсутності?» «Спробувати має причину лише один з вас», – відказав Мандел «Гадаю, що можу покластися на двох непричетних, які пильнуватимуть третього, хоча б заради їхніх власних інтересів» І він вийшов